وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm atë e lavdërojm, i përkushtohemi vetëm atij, ja dedikojm adhyrimet tona dhe vetëm atij lutemi që të na udhëzoj në rrugën e drejtë, sepse jemi të bindur se atë që Allahu azza wa jalla ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari. Datysh Allahu subhanahu wa taala e ka lënë në humbie, ai është i humburi dhe kurr nuk e për të gjetur për të udhëzues në rrugën e drejtë. Lavdëruar qoftë Allahu subhanahu wa taala për gjithë ato mirësitë që na ka dhuruar. I lavdëruar është Allahu azza wa xel edhe për emrat cilësi dhe atributet e tij të mrekullueshme. Ai është i lavdëruar i në qiell dhe në tok, vetëm atij shprehin adhurim dhe lartësojnë të gjitha krijesat. Prandaj vetëm aty ne nnshtrohemi dhe vetëm prej tij e presim udhëzimin rrugën e drejtë. Nuk ka dyshim se Duaja është një portë e mërkullueshme e mirësive, të cilën Allahu Subhanu Teala e ka lënë hapur për të gjithatë që kërkojnë të afrohen tek Ai. Për të gjithatë ata të cilët duan të adhurojnë Atë, të shprehin përkushtimin e tyre në nnshtrimin dhe për unitetin, por edhe për të gjithatë ata të cilët dëshirojnë që të ofrojnë vetës të tyre të, të mirë në dunja dhe në akiret, dhe të shpëtojnë nga të këqiat në dunja dhe në akiret. Pa dushim, duaja, lutja, nuk është ti është vetëm një fjal, apo një grumbu fjalisht të cilat përserit e në vazhdimisht në kohët të saktuara, por ajo është një adhurim. Ma dje, si kur se ka thëmë profetit Sallallahu Aleyhi Vesellem, duaja, ajo është vetë adhurimi. Përëndaj dhe mëslimani, Duhet përpiqet që të gjitha duat, lutjet, ti trajtojë si një adhuroim pikë së pari dhe pastaj të synoi që të plotsojë të mirat e kësaj dhunja edhe të ahireti dhe të shpëtojë nga të këqijat e të dyjave. A dyshim që duaja ka dobi të shumta, të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka shprehur në ajet kuranore dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka shpjeguar në shumë hadithe të sakta, disa për të cilave do ti përmendim në këtë emision. Sot ky dietar që ka shkruar për këto dobi të duave Sot që ndërdo bic e duas është fakti se duaja është adhurim dhe bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra, sikur mos përfitojmë nga duaja, nga lutja jon, thjesht vetëm faktin që ajo është adhurim, nëpërmjet të cilit Allahu subhanahu wa taala të shpërblemë dhe të ofron gjithçka që ti synon, edhe pse nuk i lutesh drejt për drejt, kjo do të ishte mjaftueshme. Për fakti që duaja është një adhurim dedikuar Allahut subhanahu wa taala dhe është një shprehje e bindjes së plotë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo e bën atë një vepër të mrekullueshme, të shkëlqyer, për të cilën njerëzit duhet të mendojnë dhe duhet të garojnë që të bëjnë sa më shumë dhe të jenë sa më të përkushtuar në dedikimin e saj ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sot profeti sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, pra duaja është vet adhurimi. Duaja është shkak për largimin e fatkeqësive. Por edhe nëse fatkeqësia ka goditur, ka rënë mbi njëriun, duaja është shkak që fatkeqësia të zbutet dhe të largohet. Për duaja është një shkak, është një mundësi, është një rrugë për të larguar fatkeqësitë dhe për të ruajtur nga çdo gjë njeriu i druhet në këtë dynjë dhe në ahiret. Nuk ka mundësi që myslimani të dalë i humbur kur bën dua, kur bën lutje, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se Allahu Azza wa Jall ka premtuar tre gjëra për atë që bën dua. Pra nëse më smërnjerrn do të marr tjetrën. Thot profeti sallallahu alejhi ve sellem në hadith të saktë duke na treguar se myslimani kur lutet do të marrë një nga tre mëshirësit e dhuruara nga Allahu subhanahu teala thot, pra ose do të përshpejtohet, do të përmbushet lutja që ai ja ka bërë, pra Allahu subhanahu teala do t'i ja pranojë lutjen dhe do t'i përgjigjë asaj kërkese që ai ja ka dreituar, apo pra kjo është e para, ose do t'ja vonojë për t'i adhuruar ja Allahu subhanahu teala dhe për t'i aflojtur ja këtë lutje ditën e gjykimit. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk ja jep në moment dhe nuk i përgjind në këtë dynja, por se ia ja vonon këtë dua për t'ia ja dhënë Allahu subhanahu wa taala në ahiret, atëherë kur më së shumti njeriu ka nevojë që të përcojë lutjet e tij ose të largojë një të keqe të përafort me atë lutje që njeriu i dedikoi ose i udhëtuar Allahu subhanahu wa taala. Pra njeriu kurse s'i në deli humbur me lutje ndërtuar Allahu subhanahu wa taala nëse nuk i përgjigjet drejt për drejt para të kërkesë që i ka drejtuar, patjetër Allahu subhanuhu teala ose do t'i ja jap atë në arkiret, pra duke e vonuar të dua, do duke ia dhënë atë herë kur ai ka më shumë nevojë, sesa në momentin kur ai lutet, ose do t'i largojë një të keqe të parafort të njëjtë me atë, domethënë lutje që ai lutet. Duaja, lutja drejtuar Allahu subhanuhu teala është shkak për përforcimin e robit në rrugën e drejtë dhe për të dhuar atij fitoren dhe triumfin kundër mohues vetë Zotit subhanuhu te ala në shumë betejë dhe në shumë përballje të myslimanëve me armishtë të tyre ajo që ka qenë vendimtare ka qenë duaja dretuar me sinqeritet Allahu subhanuhu te ala madhi ka thën profeti sallallahu alejhi wasallam pra ju ndihmoheni dhe zbret ndihmë Allahu subhanuhu te ala me lutjen e atyre që janë të dobët nga mesi juaj me lutjen e pleqëve të grave dhe të njerëzve të pambroitur lutja e tyre bëhet shkak që zbres ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alejhi wasallam në luftën e Bedrit, kur u përballën ushtria e Islamit dhe ushtritë armike, pra edhe forcat armike, profeti sallallahu alejhi wasallam në atë çadërën e tij fali namaz gjithë natën, duke i lutur Allahu subhanahu wa taala. Dërmëmentin e përballjes i ngriti duart lart, duke u përgjëruar Allahu subhanahu wa taala dhe duke u lutur me insistim derisa i ra abaia nga supet e tij, pra i ra pelerinën e tij nga supet. Ebubekri radhiyallahu anhu i dretohet dhe i thot mjaftë dërguari Allahut, mjaftse të provave me Zotin tënd. E të provave me insistimin dhe këmbnguljen në këtë dua tënde. Pra me dua arrihet fitoria, me dua arrihet çdo qëllim, dhe nëse njeriu ka një qëllim, i ka vonë me qëllimin vetvetes ose ka një synim në këtë dynja, qoftë nga synimet e kësaj jete, qoftë nga synimet që kërkojnë kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala dhe jetën tjetër dhe përjetësinë, rruga më e mirë Për të arritur përfundimin e dëshiruar është lutja me sinqeritet drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Për kjo është një dobi e mërkullueshme për të cilën besimtarët duhet garojnë. Lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala është tregues i imanit në zemrën e robit. Ai që lutet Allahut subhanahu wa taala pikë së pari beson që Allahu azza wa jalla ekziston. E beson pra që Allahu subhanahu wa taala ekziston, është krijuesi gjithçkaje, ai që administron çështjet e botës, të dunjës dhe të ahiretit, është ai që ka çështjet e krijesave në dorën e tij. Ai rregullon ato, ai përkujdeset për, për krijesat, pra e beson Allahun subhanahu wa taala në rububinë e tij, pra në faktin që është Zotrues, krijues vetë vendosës në të dyja. Prandaj lutet drejtohet atij, sepse ai që lutet kërkon dhe ai lutet, ai që ka pushtetin për t'ia përmbushur lutjen. Prandaj në momentin që ne lutemi vetëm Allahun subhanahu wa taala, ne besojmë vetëm atë si Zotin, krijuesin dhe atë që ka në dorë gjithçka dhe mund të lutje t'i plotësoj lutjet tona. Së dytin e besojmë në emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse lutemi për rizik At ne besojm që Allahu subhanahu teala është ai që dhuron rikun, pra furnizimin dhe furnizon robrit me të gjitha mirësitë të dunjasë dhe të ahiretit. Nëse i lutemi që Allahu subhanahu teala të na shërojë, ne besojmë që Allahu subhanahu teala është Shafi, arsye sikurse është, sikur është lutur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të saq, kur thotë: "Për zotin tim, ti je shërues, nuk ka shërim vetëse shërimi që vjen prej Teje." Pra ne besojmë në emër tjetër të Allahu subhanahu teala dhe një cilësi të tij dhe kështu me radhë. Pra besimtari Besojm që Allahu Subhanu Teala është krijuesi, ai që furnizon dhe i jepon emrat e cilësive të Allahut. Dhe mbi të gjitha, ajo që është më e rëndësishme, ku ne i lutemi vetëm Allahut Azza wa Xal, atëherë ne dëshmojmë se vetëm Allahu Subhanu Teala meriton adhurimet tona. Sepse lutja është adhurim dhe ne ja dedikojmë vetëm Allahut Azza wa Xal dhe as kujt tjetër. Prandaj ne besojmë, ku ne i lutemi Allahu Subhanu Teala, ne besojmë që Allahu Subhanu Teala është Zoti ynë, ai që meriton adhurimin dhe i emërtuari me cilësitë e mrekullueshme dhe e plota. E pra ai që bën dua, kjo është shenjë dalluese, është tregues i imanit në zemrën e atij robi. E pra, sa më shumë dua që të bëj robi, aq më shumë do të tregoj se ai e beson Allahun subhanahu wa taala dhe e njëson atë në adhurim dhe në të gjitha aspektet që duhet njësuar. Duaja është tregues që robi e ka mbushur zemrën e tij me atë që quhet et-tawakkul, pra mbështetja e plotë dhe siguria me Allahu në zëvëgjel et të vëkkullu është të qenurit i sigurt se Allahu s.t. do të të japë atë që i kërkon e pra nëse i lutemi Allahu s.t. ja kemi lënë në dorë ose dëshmojmë se ne ja kemi lënë në dorë në Allahu të zëvëgjel që është jetonëm vetëm të i ka i besojmë vetëm të ka i ka imë bështetim të i ka i kërkojmë ndihmen dhe suksesin e pra duaja e vazhdushme është të rëguës i të vëkkullit është të regu e si ti dhe duaja është po ashtu përfërcu se e kësa ndjeni që quët e të vëkkull. Dhe Allah s.t. i do ataj që janë më të vëkkilin, në Allah ju hibbul më të vëkkilin. Allah u gjeleshanu i do ataj që i mbështeten dhe ja besoj në qështjet e tyre Allah u të zë vëgjel. Duaja është mbrojtësja me mirë nga zëmërimi Allah u të zë vëgjel dhe nga ndëshkimi ti. Thotë profeti s.a.ll.a ai që nuk i kërkon Allahu subhanahu wa taala, ai që nuk i lutet Allahu ta'ala, Allahu subhanahu wa taala zemërohet prej tij. Sepse Allahu azza wa jalla na ka krijuar për çfarë? Me zejë dhe motra. Na ka krijuar që ta njohim atë si Zotin ton, Krijuesin dhe atë që meriton të gjitha adhuroimet. Na ka krijuar të dobët, pafuqishëm, dhe ne nuk kemi fuqi, nuk kemi forcë vetëm veten ton. Në jemi të pafuqishëm dhe gjithçka është në dorë të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ne jemi të detyruar në çdo çast Në çdo moment të jetës son, ta lutim Allahun as Zehogeltë na afrojtë të mira dhe na ruaj nga të këqijat. Armiqt janë të shumtë. I pari armik është vetvetja, është padituria jon, ignoranca. Armiqt e tjerë janë shejtanet njerëzve dhe xhin. Pranë botë jemi rrethuar nga armiqt të shumtë, duke filluar nga vetvetja, nga padituria jon, dhe nga gjithçka që na rrethon. Edhe pra nuk kemi forcë, për ne nuk ka forcë dhe nuk ka fuqi dhe nuk ka ndryshim të gjendjes për mirë, vetëm lejen dhe pushtetin Allahu subhanahu wa taala. Vetëm ndihmën e tij mendimin Allahu Azza wa Jall. E pra, nëse ne nuk lutemi Allahu Subhanu Teala, ne kemi cënuar shkakun se ekzistojmë. Allahu Subhanu Teala na ka bërë të ekzistojmë që të lutemi, të adhurojmë vetëm atë dhe vetëm atij t'ia ja dedikojmë të gjitha adhurimet dhe përkushtimet tona. Nëse ne nuk i lutemi Allahu Subhanu Teala dhe lëm këtë lutje, lëm këtë portë të madhe adhurimi, atëherë ne e kemi cënuar qëllimin se ekzistojmë. Thot një poet Për Allahu subhanahu wa taala zemërohet nëse ti e lë e braktis lutjen drejtuar ndaj tij, ndërsa bita e ademit e kundërta, nëse i kërkon shumë zemërohen. Kto ishin disa nga dobit dhe vlerat e duas, të cilat sigurisht e përmenden janë të shumta, ndër më të spikaturat janë këto që përmendën njerëzit e ditur dhe që ne i përmendëm së bashku. Le të përmendim tani diçka për edukatës së duas. Natyrisht që duaja është një bashkëbesëdim i robit me Allahun subhanahu wa taala, i krijesës me Krijuesin. Dhe padyshim që ajo duhet të stoliset me një edukatë mrekullueshme, ashtu sikurse e meriton Allahu azza wa xal. Ne mi krijesa të dobta, pafuqishme, jemi në nevojë për ndihmën Allahu e Allahut subhanahu wa taala për mëshirin e tij dhe për çdo gjë që ai na dhuron. Prandaj është e nevojshme që dhe kur ti drejtohemi Allahut azza wa xal, duhet që duaja jon të jetë me edukatë Dhe prej veprave të cilat duhet para se të bëjmë duan ose gjatë duas, duhet të stolisemi me to, let përmendim disa prej tyre. Së pari, para se të fillojmë të lutemi Allahut Azzeh uxhël, duhet ta lavdërojmë Atë. Ndër ajetet e para, madje ajeti i parë që ka zbritur Allahu subhanu teala ose ai që ka vendosur në Kur'an, pra që me cilin ka filluar Kur'ani, është pas Bismillahir Rahmanir Rahim, që në fund -fundit, të fundit pasuri është lavdërimi Allahut Azzeh uxhël. Por në fillim Allahu Azza wa Jael ka thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir ar Rahim Maliki Yomid Din. Pra Allahu Azza wa Jael y edukon kriesat e tij. Që fillimisht ta lavdërojnë para se të fillojmë lutje. Pra që në fillim të Kur'anit, para tek Kur'ani madhështor, Allahu Subhanu Teala na edukon me një edukat mrekullueshme. Se si ti drejtohemi? Fillimisht pra duhet të lavdërojmë Allahun Azza wa Jael. Duhet ta falënderojmë atë ti shpëhemin njohjen për të gjitha mirësitë që na ka dhuruar. Pe lavdoroim duke përmendur emrat dhe cilësitë e Tij. Pra sikurse na ka mësuar Allahu Azza wa Jall. Fa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Al Arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Pra ti shprehim ati lavde duke përmendur emrat dhe cilësitë e Tij. Për shembull duke u lutur ya ja al-lutu ri ya al-jilali wal-ikram, ya ja hayyu ya ja qayyum. Sukrsu ulut dhe dikush në pranit të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe tha Allahumma inni es'aluka bi annaka al-hamd. Azzur und kërkoj ty dhe të lutem sepse ti do të takon lavdia dhe është lutën në një lutje tjetër bëj anë e shhedo se nuk antallahu sepse un dëshmoj un të lutem ty sepse un dëshmoj se ti je Allahu la ilaha illa ent nuk ka ta dhuruar tjetër veç teje el ahad as-samad ifitmi ay shar samad për të gjitha krijesat vetëm atij dretohen për nevojat e tyre el ladhi -le lam yalid w lam yulad i cili as ka lindur ka dhe as është lindur prej kujt olemi kulluhu kufuan ahad entafer li w terhamni dhe nuk është i barabart me askush Pra të lutem me gjitha këto, sepse unë dëshmoj që ti je i, i tillë dhe i tillë, për çfarë an tawfir ali wa tarhamni, që të më falësh mua, të më ngulosh tematë mia dhe të më mëshironish. Sa profeti sallallahu alaihi ve sellem e ka lutur Allahu subhanahu wa taala me emrin e tij më të madh, me të cilin nëse lutet, Allahu subhanahu wa taala do t'i përgjigjet. Pra, fillimisht të ja nisësh duke lavdëruar Allahun azza wa jall, duke përmendur emrat cilësit e cilësitë e Tij dhe duke çuar salavate për profetin sallallahu alaihi ve sellem sepse edhe kjo është një shkak që e bën të bëjtë mundur që duaja të pranohet. Dhe po kështu si e nisi, po kështu edhe ta mbyll. Pra fillimisht do të përmend Allahun subhanahu wa taala, e lëvdoroj atë, çoj salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam, të bëj duan dhe lutjet që ai kërkon ti bëj. Zoti drejtoi Allahu ta zeu xhel dhe pastaj ta mbyll po në të njëjtën mënyrë. Së dyti nga edukata e lutjes është dhe pranimi i gjunafeve dhe deklarimin e tyre para Allahut Azzeh uxh. Pra kur të lutesh Allahu subhanahu te ala, kur të lutemi Allahut Azzeh uxh, përveçse që ta lavdërojm dhe të çoim salavat për profetin sallallahu alei dhe sellem, një ndër edukatat më të vëyra dhe më të shkërcyëra që bën shkak që duajat pranohet, është dhe pranimi i gjunave. Ashtu sikurse veproi profeti Yunus alayhi salam, ala nabina sallallahu alei dhe sellem, pra pranoi padredicit e vetes së tij, pranoi gjunahet e njësoj Zotin subhanahu te ala. Dhe në këtë mënyrë ne shprehim në lutjen tonë ndaj Allahut Azza wa Xel. Pra në një gjendje të tillë, duke pranuar që ne jemi gjunafçar, jemi të mangët, nuk meritojmë që Allahu Subhanu Teala të na përgjigjet, por se shpresojmë në bujarinë e Allahut Azza wa Xel, në mëshirën e Tij, kjo bëhet shkak që Allahu Subhanu Teala të zbresë mëshirën e Tij dhe të hap portat e bujarisë së Tij dhe të na begatojë me atë që çka ne i kërkojmë atij. Pra Allahu Subhanu Teala në një ajet koranor na tregon se Si ulut Yunusi alayhis salam kur thot për atë që e gëlltiti peshkut Yunusin alayhis salam kur ai pra mes erësirave të oqeanit të detit në erësirat e natës poshtë në barkun e peshkut ai iu dretut Allahu subhanahu wa taala me keqardhi për gjunafet e tij dhe për padrejësitë dhe për mangësit në punën e tij iu dretut duke i nësuar Allahun nazzeh xhel pra duke thënë la ilaha illa ent ila rsuar i vetëm i na adhuri me zotim nuk ka zot tjetër të adhuruar veç tej Subhanak ti je i pastër, nuk je i padrejt as pak, unë mishaj i padrejt. Për çdo gjë që ka ndodhur, çdo faltësi që na godet, është shkak e padrejtësive tona. Le ta pranojmë padrejtësinë, le të pranojmë gjunaftë që kemi bërë ndaj Allahut Azza wa Xux. Ti kërkojm falje ati, ti shprehim ati keqardhjen për gjunaftet tona, dhe ta lutemi Allahun Subhanu Teala që gjunafe, të na fal gjunaftet, ne pastaj ti drejtohemi që Allah s.t. të në pranoj lutje tona, e pra shfaqja e gjunafeve tona dhe pranimi i atyre para Allah o të zë ogjel, para Allah o të zë ogjel dhe jo para njerëzve, para askujtë sepse nuk lejojt i shfaqjës gjunafe të tua dhe të të regosh njerëzve, por se vetëm Allah s.t. pra shfaqja e këturi gjunafe para Allah o të zë ogjel dhe pranimi i tyre është shkak ose për pranimin e duazë dhe është një nga edukatat më të vyra dhe më të mrekulushme gjatë këry për edukatës duas është dhe për urinësi. Pra ti drejtohemi Allahut subhanahu wa taala jo me një formë si dikush që nuk ka ndonjë nevojë të madhe, që Allahu subhanahu wa taala të i përgjigjet, por se ti lutim me atë me përulësi. Pra ti rrythemi Allahut azzehual me përulësi duke i shprehur frik respektin, pra duke treguar që ne i friksohemi atij, kemë nevojë të ngutshme që Allahu subhanahu wa taala të na pranoj duan ton, na pranoj lutjet tona, të na japë ato të mira që synojmë dhe largojë prej nesh ato të keqia nga të cilat vuajmë dhe duam të shpëtojmë. Pra, Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar shumë nga robërit e tij, profet apo besimtarët e mirë të kohëve të shkuara, duke thënë, ata nxitonin të veprojnin punë të mira, në shenjë përkushtimi ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kjo si tregues i dashurisë si që kishin për Allahu subhanahu wa taala dhe përkushtimi ndaj tij. Pra duke adhuruar Allahun azza wa jall dhe pastaj Pra ata ishin që luteshin me raghbe dhe rrahbe. Pra raghben duke shpresuar të mirat që presim nga Allahu subhanuhu teala, duke shpresuar në mëshirin e Allahut azza wa jall, në bujarinë e tij dhe duke u friksuar nga ndeshkimi i Allahut subhanuhu teala, sepse Allahu është madhështor, është krenar dhe Allahu subhanuhu teala duhet që ta kemi frikë dhe, friksohemi, ati, dhe të friksohemi, të nënshtrohemi atij dhe të ruhemi ndeshimit të tij. Pra duhet ta lusim Allahun subhanuhu teala për edukatës, është shfaqja e shpresës që kemi në mëshirin e tij dhe shfaqja e frikë respektit dhe për unësisë në momentin që ne i lutemi dhe i kërkojmë Allahut azza xhel, për edukatës së duaas është dhe insistimi, pra përsëritja e kësaj duaje në mënyrë të vazhdueshme. Sigurisht është transmetuar në hadithe për profetin sallallahu alajhi wasallam në hadithe të ndryshme ku thuhet se për shemb në një hadith që transmeton Imam Muslimi, pra nëse profeti sallallahu alajhi wasallam lutej, lutej 3 herë, pra e përsëritste 3 herë lutjen. Gjithashtu, për edukatës së duaas është që ne të lutemi në të gjitha gjendjet nuk është e drejtë, nuk është e ndershme dhe nuk është etike, para së gjitha është nuk është e drejtë për mendeshtin e Allahut subhanahu wa taala, që ne të lutemi vetëm kur kemi nevojë. Pra duhet të lutemi edhe kur ne nuk e ndijem nevojën e ngushtme, se ne nevojë kemi gjithmonë për Allahun subhanahu wa taala, për mirësitë e tij, për mëshirinë e tij dhe bujarinë e tij, për faljen e tij dhe mbullimin e të mëtave. Por disa raste janë më të ngushtme dhe emergjente se raste të tjera. E pra ne nuk duhet të lutsim Allahun subhanahu wa taala vetëm në rastet kur kemi nevojë etu në rastet kur ne duhet të plotsojmë të mira tona dhe lërgojmë të këqijat. Por se duhet të alusim Allah s.t.a. dhe kur jemi në rëhat, pra kur jemi në bolak, kur jemi në shëndet të plot, kur kemi pasuri, kur i kemi të gjitha pranë, duhet të alusim Allah s.t.a. sepse lutja shprehi adhurimit dhe ne jemi krijuar që të adhurojmë Allah unë aze o gjellë. A që më tej për që Profetis s.a.v. në ka njoftuar se kurse është cilë një hadith të ti, nëha Allahu subhanahu wa taala kur je mirë, pra kur je në bollëk dhe rehati, që Allahu subhanahu wa taala të të njoh kur je në vështirësi. Dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wa sallam një hadith që transmeton Imam Tirmidhiu, ai që dëshiron që Allahu subhanahu wa taala ti përgjigjet kur ai është në vështirësi, le të lutet vazhdimisht Allahu ta zëojël edhe kur është në bollëk dhe mirësi. O Allahu subhanahu wa taala që të na bëj të pajisemi me këtë etik dhe edukatë duas. Dhe lusë Allah nësëpërnu ta'ala të në dhuroi Forcë dhe të në inspiroj që në të lutëm i vazhdimisht E lusë Allah në falë gjunafe tona Kjo është pjesa e par e këti misioni Për të vazhduar pastaj në pjesën e dytë Me disa pikat e tjera të rëndësishme Rëth të rëqështjeve E kullu më të smaun E stakëfërullahe li Wa lekum Wa kala rabbukum U du'uni E stajib lakum <të> E dhe motra, në frazë të ndryshme otra, këto ishin disa nga dobit e duas, të lutjes drejtuar Allahut subhanu teala dhe disa prej etikës dhe edukatës para dhe gjatë duas, për të vazhduar tani po me një pikë tjetër të edukatës gjatë duas dhe ajo është që robi kur lut Allahun subhanu teala duhet të jetë në formën më të mirë, në pamjen më të mirë, pra të jetë i pastër Me pastërtin rituale, ngushtul dhe abdes, të dretohet nga kibla, të jetë në një pozicion të mirë ulur tamam siç ulet robi para Allahu subhanahu wa taala dhe të ngrejë duart. Pra ngritja e duarve është për edukatës duas dhe mirësjelljes ndaj Allahut azza wa jall. Të bëhet shkak që Allahu subhanahu wa taala të pranoj duan e tij. Po në lidhje me ngritjen e duarve, janë disa pika që duhet të shtyllohen dhe të sqarohen. Cilësia ose mënyra e ngritjes së duarve ka tre mënyra pra të të ngritjes së duarve, të cilat janë transmetuar në hadith profetit sallallahu alajhi wasallam kur thotë, zakonisht pra kemi tre nivele, do t'i përmend të gjitha dhe do t'i sqarojmë një për një. Pra të lutesh Allahun subhanu teala në lutje të zakonshme, si çdo lutje që ne i drejtojmë Allahut subhanu teala, është që ti ngresh duart pra me kiben janë supet. Ti ngresh në lartësinë e supave ose aty afër, pra në një pozicion të till. Në formë të till ose duke i bashkuar duart pra në këtë drejtim. Kjo është el mes'ele. Pra ti kërkosh Allahun subhanutaret dhe bësh dua në mënyrë të vazhdueshme i ngreduar në këtë formë, duke dretuar në qielli dhe duke i ngritur në këtë lartësi. Vazdon hadithi dhe thot profeti sallallahu alejhi wasallam, pra kërkimi i faljes është duke treguar me një gishtë duke treguar. Dhe në fakt kjo është gjat namazit, pra kur ne bëjmë teshahhudin gjat namazit dhe në rastin kurimi jashtë namazit, kur themi la ilaha illallah, allahoe akbar, pra kur e madhërojmë Allahun subhanu te ala, kur e lartësojmë atë, kur shprehim njësimin e tij, pra bëjmë me gisht në këtë formë, duke dretuar, më thë me një gisht të vetëm. Dhe al ibtihalu, pra për xhirimin, lutja me përgjirin e përunitë së madhe dhe të theksuar Dhe kjo është në raste të jashtëzakonshme, pra kur ka thatësirë të madhe, lutemi që Allahu subhanahu te ala të na zbresë, më shihin e tij në qiellit, të zbes ujin, të zbres shiun, ose në raste kur armiku ka goditur dhe plagosur, domethënë vendet islame, pra kur i lutim Allahu subhanahu te ala me përgjërim që të na shpëtoj nga shërri, domethënë i, i kësaj natyre, atëherë ngrihen duart lart, pra që të dua duke u ngritur të rrisisht në qiell, drejt qiellit në këtë formë. Pra duke ju përgjëruar Allahu subhanahu për te ala është sigurisht se ka ardhur në transmetim nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, sigurisht se e përmendëm në luftën e Bedrit, ku profeti sallallahu alejhi dhe sellem i ngrit duart aq lart në qiell sa që ju dukën, domethënë e bardha e nënjetullave të tij. Pra i ngritë duart lart dhe kjo është elibtihalu. Ja, pra për këto janë 3, domethënë më mënyra të ngritjes së duarve me rastet e tyre përkatse. Është e nevojshme dashur vlezërim ndotra që ne të përmendnim disa raste disa gabime që bëhet në lidhje me ngritjen e duarve. Shpesh herë shumë njerëz i ngrenë duart jo në formë të saktë. Për shembull disa i ngrenë duart, domethënë jo lart për të treguar një proxhësi, tamoj ashtu sikur se duhet tregoj ai që lutet dhe kërkon Allahu subhanahu wa taala, por se duart e tij ul poshtë kërthizës ose diku poshtë. A thua sikur s'ka nevojë të lutet Allahu ta zehuxhel, ose sikur atë për cilin po lutet nuk ka ndonjë në nevojë shumë të madhe. E pra kjo nuk duhet të ndodhë, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam e tregoi mënyrën e ngritës së duarve. Kushtë se gjitha dhe tjerë, i ngrin duart me forma për të cila, do më thënë, nuk ka argument nga profetës sallallahu rejusen. Përshëm, dikush i dëreton duart dretë kibles dhe ngrin gjishtat lartë. Ose dikush tjetër, do më thënë, i ullë Duart njëherë poshtë, një lart, ose domethën i tund duart në këtë formë, duke menduar se në këtë formë shpreh më shumë për hyjësi ndaj Allahut subhanuhu teala. Nuk ka argument nga profeti sallallahu alaihi wasallam që të na tregojë se nëse kemi një insistim të madh dhe një dua me përgjirim, ne duhet i tundim duart ose të lëvizim lart e poshtë. Porse, sikurse e tham, nëse kemi el-ibtihal, duart ngrihen lart në qiell dhe i kërkohet Allahut subhanuhu teala me insistim dhe këngulje, domethën ajo që ne kërkojmë t'na i përmbush disa i lutën Allahun subhanu te ngrenduar dhe pastaj pas përfundimit të duas puthin dy gishtat dhe prekin sytë. Edhe kjo është një vepër e cila nuk ka argument nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Shumë njerëz i bëjnë ose disa të tjerë pasi mbarojnë duan, fërkojnë fytyrën, ose fërkojnë gjoksin, ose domethën fërkojnë trupin. Po, është transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem që para se të binte gjumë, ai të vendosë duart përpara ti dhe të lexonte kulhuvallahu felekun dhe nas, pra të tre sure. Të fërkohen në to dhe të fërkonte gjithë trupin, por kjo është transmetuar gjatë gjumit ose para se të bëjmë gjumë. Në nuk është transmetuar që në çdo dua ne duhet që të veprojmë në këtë mënyrë dhe të fërkojmë fytyrën apo gjoksin apo shpatullat. Është sigurisht se veprojnë disa njerëz të cilët nuk kanë argument për këtë që veprojnë, argument të sakt nga profeti sallallahu alaihi dhe sellem. Gjithashtu disa fërkojnë pasi i mbarojnë duan, fërkojnë duart të tyre njëra me tjetrën, edhe kjo është diçka e cila nuk ka argument nga profeti sallallahu alaihi dhe sellem. Gjatë kohës kur imami bën lutje në mimber, pra ditë në gjuma, ose ditët e hytbeve për atë festave. Pra imami kur bën dua në fund të hytbes, nuk është e nevojshme që të ngrej duart asaj dhe asataj që falen më ta. Përveç rastit kur imami lutet për të rënë shih. Atëherë, në më thënë edhe imami dhe besimtarët ngrej në duart dreqilit, arsu sigurisht se ka vepruar profeti sallallahu alejhi wasallam. Pra nëse për rastin kur ne kërkojmë që të bjerë shi dhe kërkojmë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, ne ngriem duart, i ngrem sepse ka argument për këtë veprim që ka vepruar profeti sallallahu alejhi wasallam. Kurse në raste të tjera nuk është e nevojshme që të ngrihen duart as nga imami dhe as nga ata të cilët dëgjojnë hutbën. Një çështë tjetër e cila është e nevojshme sqarohet dhe të përmendet diçka rreth saj është edhe Ngritja e shikimit në qiell, pra ngritja e vështrimit në qiell gjatë duas. A është kjo diçka e lejuar? A është një lloj gjykimi i si së brenda namazit ashtu edhe jashtë tij, pra në duat? Është zakonshme që ne drejtojmë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë, shejkhu Bekër Buzejt, hafidhullah, ka thënë: "Ngritja e shikimit në qiell ka dy raste: brenda namazit dhe jashtë namazit." Brenda namazit ka unanimitet mes dietarëve që nuk lejohet që të ngrihet shikimi lart në qiell. Kiblea e myslimanëve është Qaba dhe drejt Qabas dretohen për të zbatuar dhe ekzekutuar adhurimet e tyre. Nuk ka kible tjetër për myslimanët veç Qabas dhe nuk lejohet që myslimani dretohet diku tjetër veç Qabas. Prandaj për këtë ka unanimitet mes dijetarve që nuk lejohet që dikush të ndrejë syt lart gjat namazit kur ai lutet, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e transmetuar nga Imam Muslimi ose do të rreshtin disa popull, disa njerëz, nga ngritja e shikimit në qiejll gjat namazit ose shikimet e tjera nuk do të u kthehen më pas. Fjala e tjera, mos shikoni lart në qiejll gjat kohës që ju falen namaz, sepse mund t'ju ikshikimi. Pra Allahu subhanahu wa taala do t'ju haj shikimin, do t'ju verboj. Pra nuk lejohet, sipas i hadithit, nuk lejohet domethënë që besimtari gjat namazit Të ndërry syt me qiell, porse sikurse jemi urdhëruar, do të çikoj në vendin ku bën sechde, i nënshtruar, i përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala, me përulësi dhe me gjendjen e një robi që është në nevojë dhe me edukat para Allahut azza wa xal. Në rastin e dytë, thotë shehu, është rasti jashtë namazit. Pra kur ne lutemi me lutje të zakonshme jashtë namazit, shumica dietarëve janë të mendimit që kjo është diçka e lejuar, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam në momentin kur ai undan nga kjo jetë sigurisht është transmetuar në hadith the sakt ku thuhet në smundjen në të cilën profeti sallallahu alejhi dhe sellem ngriti syt drejt qieullit dhe tha er rafiq al a'la pra lutje allah subhanahu te ala që ta merrte domethënë shpirtin e tij dhe ta bashkonte me atë që quhet ar rafiq al a'la allah nazal dhe të ngrihet tek allah subhanahu te ala pra kto ishin dy raste të shikimit pra domethënë i jushmëris apo jo të shikimit në qieull gjatë kohës së duas Lusë Allah s.w.t. të na uzojnë rukënë drejtë, të na japë suksesë që nëti lutëm, jashtë të sigurë sa iqë nëqë nëqëtë për nëshë. Subhanu këllahum i hamdikë, shadon la ilaha illa antë, astaghfiruka wa atubu ilajke. Wa qala rabbukum u du'uni astajib lakum.